Na matumaini angu ni tele kwamba waendelea vema ndukumusikrizaji wa radio isanganiro pale pote ulipo jijini bujumbura na vitongo jizake tunasikika kupitia masafa ya FMR9.7 inchini kati tunasikika mubashara kupitia miana moja ugenini bila shaka ni kupitia tovuti etu maridadi ambayo ni W3.0.0.ORG hu ukiwa ni yule muda mwafaka wakukulitia tarifa barikatika ruwa kiswahili ambayo tunanza na mokutasari waki Nyumba nine zirizo promoka barabara mbili zinazoja maji kwa sasa pamoja na watu wawiri walioperekwa na maji ya muto kajeke ni badi ya hasara zirizo sababishwa na mafuriko ya liosababishwa na muto kajeke uliopoteza mwerekeo na kufamia nyumba za watu na miundombinu Watu sita ndio wamesha fariki dunia wakiji, wakiji, wakijimarizia maisha binafsi tangu manzo wa mwaka hua alfumbiri ishirini na moja Duru kutoka kwa piongozi tawara mkwani Kayanza, zaheleza kwamba musongo wa maisha andicho chanzo kilichostabisha watu hao kujimarizia maisha kutotilia manane, maamuzi ya mahakama pamoja na Biongozi, viongozi wanavvamia tasisi ya mahakama ni miongoni mwachanga moto zinazuzorotesha sekta ya mahakama inchini burundi. Nahayo, hayo yalibainiwa itumatatu hii na wa kiti huru ya kutetea hakiza binadamu inchini burundi. Kunayo hayo shaka na mengineyo, tutakuletea pia ukurasa wa michezo mishoni mwa tarifa hii inawasimami wa wa opili na serafina kizimana karibuni. Isanganiro Habari kamiri, tufungwe tarifa ya habari katika ukurasa wa usarama dereva wa pikipiki mkazi wa Masango tarafa la Bukinanya namko hani kibitoke alidungwa kisu jumapili Jumatwili majira ya saa 12 jioni na wajambazi wawili aliokuwa akiwasafirisha duru kutoka eneo la tukio zaeleza kwamba mwendeshaji pikipiki huyo alijaribu kujihami bila mafanikio na badae ndipo alidungwa kisu bavuni na baadaye akapokonywa pikipiki yake baada ya guskia Asikari polisi walijaribu kutafuta kwa udi na vumba walifu hao na hakika operation hiyo ikaendesho kwa ufanisi kwa kuakamata walifu hao wote. Laia walijaribu kulipiza kisasi lakini asikari polisi waliengeria kati. Kwa mjibu wa krisiangu likie katibu talafa Bukinanya na kumradi Mwendesha pikipiki piki huyo Alijeruhiwa na ana, alijeruhiwa Anapewa huduma za matibabu katika moja ya hospitali Zinazopatikana Jijini Bujumbura Aida kiongozi huyo anatore ya wito Mwendesha boda boda kusitisha kazi mapema Akiwataka laia kwebukana na muenendo Wakulipiza kisasi bari wawe wakifikisha kwa warinda Alama, walifu ambao wanapatikana na hatia Habari hii ni kwa mujibu walipota wakituo hiki kutoka uko mkwani chibi toke Bahati Buku Jackson Bahati na katika ukulasa huyo huyo nyumba ine zilizoporomoka barabara mbili zinazoja maji kwa asasa pamoja na watu wawiri walioperekwa na maji ya muto kajiki Nibadi ya hasara zilizosawabishwa na mafuriko yaliosawabishwa na muto kajiki uliopoteza mwelekeo na kufamia nyumba za watu na miundombinu Laia watarafa la gihanga mkwani mubanza wanaokumbwa na mukasa huo watolea witu wa isani na watu wenye moyo wa mushikama Iri wapatishie misada ya kihutu poronda isaba katibu talafa gihanga anaereza kwamba kwa sasa wanaendesha opele sheni ya kulejesha muto kajeke eneo lake la asili Ni abari ya ripota wetu kutoka uko mkwani mubanza bispesi caritas kabanyana hapa studio ni inasomwa na etiene manilakiza Mmoja kati ya watu ambao walisombwa na maji ni mtoto ambaye alikuwa akienda kuogelea katika mto wa Kajeke. Mto huyo ulimsomba. Maiti yake yaliokotwa wiki jana. Mwingine ni mwanamke alikuwa pamoja na mumewe na mtoto, raia wa Gihungwe. Walisombwa na mto huyo wa asubuhi ya Jumatatu hii. Wakati walikuwa navuka mtu huyo ila mumewe na mtoto waliweza kwa ukowa wangari hai lakini mwanamuke hajapatikana. Shuhuli za kumtafuta zinaendelea kwa sasa familia yake ya sema kwamba haina matumaini ya kumupata angari hai. Nyumba hamsina saba zimengiwa na maji tarafa nigihanga ya famishwa na kiongozi wa tarafa hilo. Na kujuza kwamba nyumba nane katika hizo tayari zimebomoka Hayo ya ribainiwa katika mkutano wa usalama jumatatu hii Barabala latano na lakumi hazipiti juu ya maji mengi Laia watalafa la gihanga wanaomba watu wenye uwezo kusaidia ili hali rudie kuwa shuali Leo Porndaisaba, kiongozi wa taifa la Gihanga, anafahamisha kuwa walijitahidi kukiingia kijiji cha Gihanga ili maji hayo asathiri nyumba za watu, lakini anafahamisha kuwa changamoto ni nyingi katika kijiji cha hane kwa sababu maji yalitiririka katika mashamba ya kuendeshia kilimo na ni vigumu kuyaziwia. Pia barabara linalo kutoka mjini Bujumbura kuelekea mkoa wa Chibitoke inavamiwa na maji hayo. Ya chomozwa na raia tulipo wakuta semu hiyo na wakati barabara hilo ni Shukrani, Etienne, maani rakizana. waine wa Serikali ya Burundi kukiwe waziri wa mambo yandani, waziri wa ujenzi na wamushikamano pa moja na waziri wa kirimofugaji na mazingira. Wamifanya ziara rasmi ya kikazi, jumatatu hi, mtani katumba kushudia hariri harisi, yachangamoto hi zozirisozwa biashwa na maforiko. Yana reporti eneo hilo, baada ya rami inayo hapo katumba imevamia na maaji na ku tesha mawasiliano barabarani humo kando na barabara hiyo kuna watu walio makazi yao ambao wanaomba misaada kwa wanaopitia barabarani humo kitu kingine kinachoshuhudiwa ni maji ya mto Rusizi yanayoendelea kuvamia nyumba za wakazi wa Katumba na habari ni kwa mujibu wa reporter ni Moses Misago anayepatikana huko Katumba kwa sasa na wanafunzi zaidi ya 460 Wako hatarini kutokana na hali hiyo ya mafuriko inaushudiwa kwa sasa katika mita ya gatumba na rukaramu talafani mutimbuzi mkwani bujumbura. Afisa Elimu mkwani bujumbura anayeleza kwamba wanafunzi wakidato cha tisa na wahitimu wanaoji andalia kutumika mitihani ya serikali. Ya, ya inayo wapa nafasi ya kujiunga na elimu ya chuki ku Walipatishi wa mahala pengine ili waendeshe visomo Rafael Chiza anaileza kwamba wako kwenye mchakato Wakutafuta tulubai ili wanafunzi wanaopewa ifadi kwenye kituo chasobel Wapate jisi ya kuendesha visomo katika mazingira ya kulidisha Kiongozi huyo anawataka walimu kufuatilia kwa makini nyakati hizi ni damu ya wanafunzi wao na kama nilizoelezea katika muktasari kutotilia manane maumuzi ya mahakamani pamoja na baadhi ya viongozi wanaovamia taasisi ya mahakamani miongoni mwa changamoto zinazozorotesha sekta ya mahakamani nchini Burundi. Hayo yamebainishwa Jumatano hii katika mkutano ulioendeshwa huko katika makumu makubwa ya kisiasa na mwenyekiti wa tume huru ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi Saint-Eashe kwa daktari 6v nyinyi mlaaba amewataka waliyohudhuria warsha hiyo kutekeleza wajibu wakizingatia kanuni na vigezo ili sheria iwe ikichukua mkondo kwa bila kupendelea mtu yeyote na bada ya mapumziko madogo tarifa habari itaendelea Lejo isanganiro ni kiboko yao Naam, nikiboko ya hundugu mpenzi musikrizaji na kama nilizo kwelezea watu zaidi ya lakimoja alfu alf, albaini Dio, wanao talajiwa kurudia inchini burundi mwaka alfu mbili ishirini na moja Kwelekea alfu ishirini na mbili uhamishoni Hayo, yamefamishwa jumatatu hii na katibu wa kudumu katika wizala ya mambo ya ndani usalama na ustawi wa jami Katika mkutano wa awamu ya ishirini na mbili, baina ya inchi ya burundi Tanzania pamoja jana shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Martin Iterese anafamisha kwamba selekari ya Burundi iko tayari kuwapokea wakimbizi watakaorejea nchini Burundi kwa hali yao. Bwana Niterese anawatuliza nyoyo watakaolejea akidadisi kwamba selekari itawapatishia vifaa tofauti hususan maradhi pamoja na vifaa tofauti vya Tumusikilize Sudi Mwakibaki ni mkuu wa ofisi wa wakimbizi nchini Tanzania ambaye arito kaori wakati huo. Amkutan ni kupanga masuala ya namna ya kurejesha ndugu zetu wa Burundi walioko Tanzania kwenye makambi na eneo nyingine wakimbizi. Kwa hiyo ndio ndio lengo kubwa la mkutano. Ya, kuna tarajiwa kurejeshwa wakimbizi wangapi katika muda unaolinganaji? Waurejeshaji wakimbizi tulishajiwekea tayari kwenye mikutano ya aina hii iliyopita kwamba tutakuwa tunarejesha wakimbizi 2000 kwa wiki, lakini bahati mbaya hiyo namba hatujai kufikia. Kwa hiyo kuonyesha wakimbizi 2000 kwa wiki matarajio yetu yalikuwa tunaturejesha wakimbizi 1996 kwa wiki, mwaka. Lakini kwa sababu watu jafikia rengo la ilufumbiri, hini uwezu kafikia ufutisina sito. Oyo, kwa yo, kwa namu na ilivyo, ni ngumu pia kwa estimate kwa wataisha. Kwa sababu kama tungekuwa kwa tunaenda, kama ilivyo manake ni miaka miwili. Tunge walejeesha watu. Lakini kwa namu na ilivyo saizi, uwezu kasema miaka miwili tutakuatu maamalizi. Hmm. E, eh, labda badakikawegi kama watamasika watu, lakini kama resources kwa njiri ya kulejeesha, zikipatika na nyingi. Unaezu kazejeesha ndani ya miaka we gaan een presentatie doen. We gaan een presentatie doen. We gaan een presentatie doen. We gaan een presentatie een presentatie doen. We gaan een presentatie doen. hawana makazi Burundi presentatie doen. We gaan een presentatie doen. We gaan een presentatie doen. We gaan een presentatie doen. We na wajibu kana baadhi ya masuala kama yao ya familia masuala ya kijamii yeah. anapa kufikia hivi ni jukumu la yeah. serikali ya Burundi kukusaidia yeah. watu wake hata ya kwanza ni kuja huko alafu akifika huko anapeleka mawazo ya matatizo yao kwa serikali serikali ndio ina dhamana ya kuwasaidia sasa wakiwa kule serikali itawitafikia vipi haiwezi kuwafikia yeah. e, kwa kikubwa rejea nyumbani serikali itaangalia namna ya kushughulikia na, na serikali ya Burundi ilishahidi hili e, kwamba ina utaratibu mzuri wa kuapokea, lakini pia na ku na kuangalia namna gani ikusaidia wananchi wake. Naam na Wizara ya Afya huwa ikishirikiana na, na na wahisani katika madumuni ya kutekeleza vyema sera za serikali ya Burundi ya kutowa huduma za matibabu bila maripo kwa watoto wanao umri chini ya miaka 5 na kina mama wajawazito ni matamshi yake. Waziri wa Afya Tadele Dikumana ambaye alikuwa mgeni rasmi bungeni Jumatatu hii tumusikilize. leta ya Burundi kuvabiri Tango mwaka rufumbiri na saba, serikali ya Burundi ilianzisha muladi wa kuunga mkono laia Hasa walio na shida ya kupata huduma ya afya kwa watoto wao Wenye umri wa miaka chini ya mitano hata na wanawaki wajewazito Muladi huo unaendelea, muladi unateikilizo kwa harama nyingi Kufuatia haya wizara ya afya inafanya miladi mingine sambamba ili kuiwasirisha kwa washirika wakilidhia waifadhiri. Miladi huu umeletuwa kwa mkutadha huo mkini kubalia. Miladi umegawanyika kwa washirika watatu. Kwanza serikali ya Burundi. Umoja wa ulaya, pamoja na benki kuu ya dunia. Makataya mladi chini ya ufadhiri wa benki kuu ya dunia, iangemarizika tarehe 30 juni mwaka huu. Mwaka rufumbina 20, tuliwasilisha mladi mwingine kwa rengula kuunga mukono ule wa sirikari wakutowa bule huduma ya Afya, kwa watoto chini ya miaka mitano na wanawake wajawazito pamoja na wanaojifungua. Katika mladi huo, kulikuwepa mladi wa maabara. Huenda mulishudia maabara tuliojenga kayanza Makamba, moyenga, luige, gitega na pengine. Mpango mimi mwaka ziki muakarufumila lakini niba kuna kunaiutejika baadhi ya bifa. Yoprotejana yana hetsi bi na mirongeviri, mungawa tu ranayuko haribu amakipema agi chenewe. Na mna kwa kwa kutimisha taarifa hii habari ni kwamba timu ya Atletico Academy itaipambana na timu ya Kayanza unaiti hapo saa 9 kamili kwenye uwanja Intwari huko mchezaji Kakuta wa DRC ambayo mchezaji walen Ren ambayo ambaye ameshinda tuzo ya VVFA mwaka huu na ni hadi hapa ndio mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro Sina Bood ya kumalisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili shukrani zangu za dhati zigufikie msikilizaji ambayo umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati nimshukuru pia fundi mitambo bisi 30 akizimana aliyeniwezesha ili nisikike langu jina ni Nijia marivya nengi na kumaa natu kutane haposa kuminamoja kamili kunako majariwa.